Володько не пропустив ані одної рисочки у цілій тій урочистості. То священник щось читає, то знов, каже тітці і дядькові, повертатися і на щось дути, то знов тітка і дядько проказують вірою, то знов дитину розгортають, мажуть її, кроплять, стрижуть, то знов беруть і кладуть до води в великій мидниці. Дитина розкричалася, тітка зінька старанно, коли ще її на руках, і єдине, що Володькові не дуже подобалось, це те, що священник надто квапився. Здавалося, що він ані в гатці не має, що це його Володькова сестричка, і що з нею треба поводитись більш святочно. Найближчої неділі відбулися і хрестини. Наїхало, як звичайно, повний двір гостей, усі свої. З нових приїхала лише домаха співча, хрещена Володькова мати. Приїхала я, казала, навмисне, щоб побачити свого хрещенника, якого так довго не бачила. Була страшенно здивована, що Володько так виріс, що такий гарний, і так була з того втішена, що дала Володькові цілого піврубля. Володько своїм очам не повірив, так сильно зніяковів, так почервонів, так розубився, що навіть забув поцілувати маму в руку. «Поцілуй же смаркачу маму в руку!» – нагнала його мати. Він поцілував, але ж, Боже, хіба це можливо, щоб він дістав цілого піврубля? Теж таке видано. Тож це такі гроші, що за них можна купити зовсім нові штани і кашкета, навіть зі звіздою. Просто не вірилось. Але піврубель лежав у його долоні як явний доказ, що це правда. Велика срібна з головою царя монета – Володько не може надивитися, намагається розібрати, що там на ній написано. Великий, круглий, двоголовий орел, а під ним 50 коп'єєк 1899-го. З другого боку голова царя з написом довкола «Б. М. Ніколай, перший імператор і самодержець всєї Рос. славянськими літерами. Володько ще не розуміє, що то значить, але йому то подобається, і він завчить це на пам'ять. То були великі гроші і перші. Таких ще він ніколи не мав. Христини пройшли дуже гарно, день видався прозорий і соняшний, було досить зіджено і випито, а після гості розійшлись по дворі, по саду, по городі. Садок зародив, молоді яблуньки нагнулись під плодами – Деякі з них можна їсти, гості їх хвалять. Матвій оповідає, яку де знайшов, як защепив, як посадив. Ото знайшов у нашому лішнику, приніс, защепив, а тепер бачите. А на туди став ножики з двора. Добрі яблука лежать довго і ціну мають. Гуторили і гуторили, а потім до смерку гості роз'їхались. До рання залишились ночувати тільки тітка Зінька та повитуха Ульяна. А другого дня почались знов будні. Знов Настя в'язала, вибирала коноплі, мак, цибулю сіянку. Лише тепер вона час від часу мусила бігти, бо виходив Хведот і казав «Мам, дитина плаце». І мати спішила дитині циць кідати. Матвій з Василем возили копи, копиці, орали зяблю. Володько пас товар. Доходили останні тижні літа, поля почорніли, бабине літо поснувалося по скибах, зябля поросла горубкою, посходило розсипане зерно. Почалась сівба озимого. Скоро і осінні сльоти навинулись, у полі співають і мокнуть пастушки, що пасуть на цілий день, а між ними і Володько. А одного ранку хуторян розбудила велика несподіванка. От туди, як Юхимів хутір, зненацька забовхало, і Матвій означив одразу, що стріляють з орудій. Бум-бум-бум! Ціла баталія розгорнулася. Люди стривожені, зацікавлені. Скрізь тільки й мови, що про ту стрілянину. Виявилося, що москалі розпочали якісь великі осінні маневри – Заговорили про можливість війни, але з ким, ніхто толком не знає, хіба що з германцем або австріяками. Хто там у тому тепер розбереться? Казет ніхто не читає, а так лише чуток. Люди довідуються і сердяться, що геть чисто витовчують озимину оті москалі.